יבוא השלום לא יבוא, לא אדע מה חלום ומה חידה, לא בלבבו, ולא מיין היום. רב האור והתכלת וכולי בהם נובלת היום, בחייל מן הדרך ובידו שיקלי אדום, יבוא השלום לא יבוא I don't know what the hell is going on I don't know what the hell is going on I don't know what the hell is going on זהו, זה היום. וזה היום. אפילו נגמר היום. בול בשנייה שאנחנו רוצים נפה. להציג את הנפשות הפועלות. יום שלישי שוריד, היום שהוא פעם הגענו. לא, מסת... לא, לא סתם משתמש no. בביטוי הנפשות הפועלות. כן? רמי סמו? שלום. שלום, אהרן מורג. זה מהתחום שלו. כן. כן. טוב, אז קודם כל, שלום, משה. שלום. שלום אמירה. שלום אמירה. שלום לשרון, שנשאר פה עוד קצת. ושלום לדותן. שלום... ודותן הטכנאי שבלעדיו שום דבר לא יוצא לדרך. והיום אנחנו מארחים כאן את רמי סמו, שהוא אספן תקליטים, ויותר מזה, הוא מנהל הארכיון של הבימה. נכון. והתוכנית היום תהיה מתוך מחזות, שירים ומוזיקה מתוך מחזות. שהוצגו בהבימה. לאו דווקא בהבימה. גם הצגות וגם מופעים... בתיאטרון הפרטי, המסחרי, עטון ילדים. השיר ששמענו מוכר מאוד, לאו דווקא מהביצוע הזה, אז בוא תספר. בעצם חמש חמש נולד בלהקת פיקוד המרכז. זו הייתה תוכנית שלישית או רביעית. הייתה להם כוונה להקים תיאטרון צבאי, בניגוד ללהקת הנחל, הם נורא רצו, ירונסקי מעניין כהוא להקת הנחל. מאוד אהבו את ההפקה והעבירו אותה אה, לבמה האזרחית. ההפקה הראשונה באזרחות הייתה של תיאטרון אוהל. אה, מי שכיכבה שם הייתה ריקה זרעי, אשתו של יוחנן זרעי, שהיה... שהביצוע שלה הוא היותר מוכר. נכון, היא כן, גם אותו כן. בהצגה. כן. הביצוע שלה מאוד התפרסם, ובשנת שישים וחמש הוחלט אה, לחדש את ההפקה אה, בתיאטרון פרטי קטן, שנקרא תיאטרון הוורוד. שמי שניהל אותו היה אדם בשם אברהמי, mm -hmm. שכחתי את שמו עכשיו, שאול אברהמי, והוא החליט להעלות את ההצגה, גם יצא תקליט עם כל השירים, נוספו שירים חדשים. אגב, גם בהפקה הראשונה באזרחות נוספו שירים, וגם להפקה ב-65. ההפקה לא הצליחה, אבל... היה התלמה... גם סרט בשנות השמות. נכון. בש... נכון, בשנת 79 או 80, שירים חדשים לגמרי, עיבוד חדש לגמרי. אבי קורן כתב שירים חדשים, זו הייתה הצלחה קופתית mm. גדולה. ואת uh, הביצוע ששמענו שרה אביבה פז. אביבה פז, שהיא עצמה בוגרת להקת פיקוד המרכז. היא הייתה יותר רגדנית ששרה באותה תקופה. לאחר מכן היא ככה פרצה יותר בתחום השירה. כן, בצורה פחות מוכר, אבל מאוד מאוד חביב. עיבוד של אריה לבנון, שהוא עיבוד מקסים. מי שמלוות אותה, בין היתר אתי גרוטס, אורה מורג. מורג. מורג? אסמולת? אורה מורג, כן. אור המורג, כן. שהיא עצמה בוגרת להקת הנחל. יש זאת... איזה קשר משהו? לא. לא. תמיד <laughs> שואלים <laughs> אותנו. היא שם... אני חושב שרונית כץ, שגם הייתה בלהקת הנחל. כן, רונית כץ, גילה ו... גנור. שייתה בלהקת פיקוד המרכז. זאת אומרת, לקחו קבוצה של בוגרי כן. להקות צבאיות ושיטחו אותם עם uh, כוכבים ותיקים מהמטאטה, מתיאטרונים של שנות ה-30 וה-40, ג'טה לוקה, כן. נתן וולפוביץ', כל מיני כאלה דינוזאורים. <אלה מזוריות> הם מזומנים יותר עם לא? לא, לא. וולפוביץ', כן? כן. השאר uh, שיחקו בתיאטרונים הסאטיריים, במטאטה, ולאחר מכן בתיאטרונים ש... בלילה לו, לא, בדורמי, שלא הייתה להם עבודה, ומפיקים פרטיים, כמו שאול אברהמי, כמו גודיק בהמשך, לקח את החבר'ס האלה וסיפק להם עבודה. עכשיו, בהפקה של, uh, הראשונה של להקת פיקוד מרכז, זה בעצם... הייתה הפקה של זוג נשוי צעיר, נכון? של הגברת שמר ואדון שמר? גם. ומולם הזוג הצעיר, ריקה זרעי ויוחנן זרעי. ויוחנן, היו שם שני זוגות צעירים, מוכשרים מאוד. מאוד. ויצחק יצחקי, שהיה קצין החינוך של הכת פיקוד המרכזי, ביקש מיוחנן זרעי, שבאותו זמן הוא היה חייל הפעמון באינקה, בירושלים. הוא ביקש ממנו, הוא שמע על כישוריו. הונגרי באימקה? לגמרי. והוא ביקש ממנו שיבוא וינעל את ה... יהיה המנהל המוזיקלי, אז... וליוחנן היו שתי דרישות. האחת, שאשתו תהיה המנהלת המוזיקלית, המדריכה המוזיקלית, והתנאי... עד אז היא הייתה גננת או מורה, לא? אני חושב שמורה או שלמדה פסנתר או פיתוח קול, והתנאי השני, שהם יוכלו לאכול uh, חופשי בחדר האוכל של uh, פיקוד המרכז. <laughs> אז uh, הסכימו לתנאים, וזארי uh, עבד עם הלהקה, אני חושב, במשך שנתיים או שלוש, ובאמת הטביע את חותמו בקו המוזיקלי שלה. <laughs> uh -huh. uh, ואכן, בשנים שהוא עבד עם הלהקה, היו לה להיטים, אבל תמיד היא הייתה ככה בצילה של... Uh, להקת הנחל שהייתה באמת ה"הלה קבוטן" שם. כן, וגם הלאה. אז נעשה קצת הפסקה. אתה רוצה לשמוע שיר על מכשפה? מה אתה אומר? כן. אז יאללה. ניתן מקום לבמה המסחרית. אז נשמע קצת על המכשפה, ואחר כך על המכשפה. אוקיי. שמואל סגל. בהחלט, שמואל. ולכל יפהפיה אתן תפוח את סמרל, סינדרה צ'רה ברבץ. ים צמאות פדריצה צומבה, פרה פירי צינדרה צ'רה ברבץ. ים צמאות פדריצה צומבה, פרה פירי הייתי מכשפה של הגויים, לא יהודיה כשרה. הייתי מוציאה אז מן הקברת הגולם, או איזה שד אחר נורא. אוי, הייתי ילד בקיו של שוקולד נועלת, עם ופלים, גלידות ומעות. וכשיהיו שמנים אותם לוקחת ואוכלת ומלקקת אצבעות. לה לה לה לה לה לה ים צמאו פדריצה צומבה פרה פירצינגרה שרע ברבץ. ים צמאו פדריצה צומבה פרה פירצינגרה שרע ברבץ. רק הייתי מכשעיפה של הגויים, לו זה רק היה ניתן. הייתי חברה של השדים והרשועם, לו ציפר והשטן. אוי, הייתי אז לזאב שחור ביער מתחפשת לחיה האיומה. וכל ילדה קטנה במלתאות שלי תופסת. הקיפה האדומה, ימצה מאו פדריצה צום. אתה יכול לשיר ימצה או פדריצה צי. זה היה שמוליק סגל, האחד והיחיד. בדיוק. שהכישרון שלו עמד ביחס הפוך לגובה שלו. כן. רמי, זה שיר, אמרת מתוך מחזה, שהוצג בתיאטרון גיורא גודיק. גיורא גודיק. אחד האחרונים אמרת? אחד, לא האחרונים, אבל אחרונים. בוא נאמר, אחד ממרצות הזמר המפוארים, המושקעים האחרונים שגודיק העלה. המחשפה. המחשפה. המחשפה. שמענו את שמוליק סגל, הוא uh, גילם את המכשפה, את קראו לה בובי יחנה. Mm -hmm. והייתה ממנו mm -hmm. מוסכמה שמי שמגלם את תפקיד המכשפה בה, בהצגה הזו של גולדספאדן, הוא שחקן גבר, זאת אומרת... Mm -hmm. uh, כי זה מצחיק. כן. אוקיי. וההפקה הזאת בעצם הייתה הצלחה הייתי מאוד... הייתי שדרג קווין. ממש. זה קרוס דרסר פר אקסלנס. ומה שקורה שהמכשפה, כמובן שהוצג בחוץ לארץ, ובארץ ההפקה הראשונה הייתה בתיאטרון שקראו לו הקומדיה הארץ-ישראלית. מי ששיחקה שם הייתה ילדה מאוד מוכשרת, שקראו לה חנה מרון. מה ירשק? כן, בתפקיד קטן, אבל זו הייתה יריית פתיחה מאוד euh, רצינית. ההפקה הבאה הייתה בתיאטרון אוהל, עם חלפי, באמת הפקה שרצה הרבה מאוד שנים. חלפי היה מכשפה? הוא היה, לא הוצמח. מכשפה היה שחקן ששכחתי את השם שלו, לוחנתי את שיעורי הבית, קראו לו... צחובל, אני חושב. מקווה שאני מבטא את השם, נכון? וזה רץ תקופה ארוכה. אה, בעצם היו שם שלושה תפקידים מרכזיים, זה המכשפה, זה הוצמח ומירה, לאה יתומה, mm -hmm. שבתיאטרון <coughs> <coughs> אולס שיחקה אותה בין היתר, בתיה אוסטרובסקי, שככה עשתה ככה חיל בחוץ לארץ. בהפקה של גודיק בשנת 70', mm -hmm. אה, בעצם השתמשו בשירים המקוריים. Mm -hmm. נוספו שירים נוספים מהפקות אחרות של, של, של גולדספאדן, כמו mm -hmm. ציווקים ושקדים, כן. שזאת, שזה שיר שלא הוצע במקור במכשפה. Mm -hmm. מי ששיחקו שם זה שמוליק סגל בתור המכשפה, יוסי בנאי בתפקיד הוצמח, mm -hmm. שמוליק סגל ונירה גל. ממש סמוך ל... ליהודים רחמו, רחמו. ממש, רחמו. לגמרי. ומי שבעצם היה המנהל המוזיקלי של ה... שכל הפרודוקציה הזו היה נועם שריף. והקו המוזיקלי שלו לא כל כך טעם ליידישקייט הייתה... המתבקש. וההפקה רצה בסביבות השנה, שזה נחשב להרבה, אבל לעומת הפקות מיתולוגיות כמו קזבלן, שרצה... 600 פעם, כן. או, או I like my, כשרצה איזה 300 פעם. Mm -hmm. אז באמת, אני חושב, במיוחד בתיאטרון מסחרי, שכל התקציב הוא של, של האימפרסריו, mm -hmm. זה היה, ואחר כך הגיעו, הוא, הוא עוד ניסה לעלות הפקות גדולות, זה לא ממש הלך, והתחיל לעלות הפקות קטנות יותר. אחת מהן, נקרא במזל דגים, שכתבו אותה הזוג חנה בן-ארי ואברהם ניניו, שהיה שחקן ובמאי בתיאטרון הבימה, ביים את השלאגרים הכי גדולים של הבימה בשנות ה-60, אירמה לדוס, ז'י ז'י. אבא של רוני. אבא של רוני, בהחלט. הוא גם ביים בדרום אפריקה, הוא היה שם במאי בית, באחד התיאטרונים הגדולים. והם כתבו את ההצגה שמספרת על שתי משפחות של דייגים. בטבריה, משפחת אראגוסטי ומשפחת אראבולוס, mm -hmm. שלא מדברות, שני קונקורנטים, ככה מאוד <laughs> רציניים, וסוג של סיפור רומאו ויוליה. כן. Okay. בנו של אראגוסטי, איך אמרנו? שש מאה היה, לא משנה. <laughs> אראבוסטי, <בשני laughs> כ... תרבולוס... אני אמרו לדעת, כי אני בולגרי, אז ככה. ובשנית <laughs> אראבולוס. כן, הוא בעצם שיחק אותו. ראובן בר יותם, דמותו של סלומוניקו, שלאחר מכן גם הוצגה בקולנוע. הוא היה שם סלומוניקו? ממש. סלמו. כן, סלומוניקו, כן. אחר כך כמובן הוא... רגע, אבל אם אני לא טועה, אחר כך בקולנוע הוא היה סלמו קרקסטיקה. בהחלט. אז מה קרה? תראה, העניין הוא שהוא גם לקח לעצמו את כל ה... טוב, לא נעים לספר, את כל הקרדיט על העניין, אבל סלומוניקו... נולד שם, אה, והשיר שנשמע שבחרתי להשמיע הוא שיר שביצעו שתיים, תקווה עזיז ושדרנית רדיו אה, יקרה, נכון, שקיבלה את התפקיד הראשי, היא לא שיחקה לפני כן על הבמה, כעבור מספר שנים היא... היא פשוט נפטרה, היא נסעה לחוץ לארץ, היא פשוט נפטרה, ומספרים שהייתה אישה באמת מיוחדת. היא הייתה גם חברתה של חנה בן ארי, שתיהן עבדו יחד ב... בכל, בכל ישראל. ישראל. ישראל. נכון. נשמע? הנה. זה נקרא שיר? שיר המריבה. שיר המריבה. <ש> <ש> מעל הגז נסרפתי. היא פותחת החלון, מותחת תו אילון. תלוואי הגז שלי יבוא אצלה ואף שיהיה לה טוב, שיהיה לה חום. שיבוא אצלה מה שם רבבה. שיהיה לה טוב, כי בא שיהיה לה תורפת. הכרידה שוב הציצה לי הביתה לסלון. הכרידה שוב הציצה לי מתחת לבינלן. מה היא שמה מחפשת? מה יש לה לראות אצלי? אני פה מכבסת תחתונים של בעלי. תמתי לדם מי מסתכלת בול בול בול הי נבהלה. תמתי לדי אם מכבסת מה שאין לבעלה. בול בול אשתך מבולבלה. תמתי לדי די די מרקוצ'ו היא כבר טרללה מה שיש לבעלי, הכל נותנו לי. בול בול בול היא מסתגלת, בול בול בול היא נבהלה. ובעלך שלך, רץ לעפולה. כן, בעלך שיכור, ובוקר משחק. דם דלידיים מבולבלת, דם דלידיים משלה. וזה המינימום, אוי צ'פצ'ולה! שיבוא כבר המשיח, המשיח הקדוש. שיהיה לך דו, שיהיה לך חום. שיהיה לך לילה בחצי היום. כך שיושב לך במקום ראש שוב דחפת אף אלינו בחיאותו מהרח טוב כמו בגיהנום שמיים שומרים לך בטח אדם אין בורח אף כמו מנפפון גם בלידה עם מפקזה זה פספוס מההתחלה כי אם מפקזה יכולת להיכלת לממשלה שכל חודש בשנה יבוא לך צ'ק של אלמניה שככה ייקחו אותך לטייל באוטו השחור! דמגלידה היא מבולבלת! דמגלידה היא מבולבלת! היא כבר, היא כבר זרה לה! טוב, אה! זהו. טוב, תשמע. קודם כל... צפצ'ולה. כשרמי אמר לי שיר המריבה, אני לתומי חשבתי שמדובר בשיר מריבה אחר לגמרי, שמוכר קצת יותר. אז, מוישה, בתקליט... בתקליט, שים, בואו נשים אותו, ועל הרקע נדבר קצת על שיר המריבה הקצת יותר ידוע, והוא מתוך שלמה המלך ושלוויה סגלר. ואנחנו כאן בסופו של השיר הקודם, ששרה יונה אתרי, יונה אתרי ממשיכה גם לשיר מריבה. לא, תקווה עזיז. לא, לא, כאן אנחנו נשים את התקליט. נכון. זה מה שקורה בשידור חי, שלא מכוונים בול. שירה? זה עדיין לא פיוס. לא, לא, זה לא פיוס. זה עדיין לא. שיר המריבה עכשיו מגיעה. מגיע שיר המריבה. יפה. הנה, הנה, שיר המריבה. יפה. זה שיר המריבה, יונה עטרי, שאשתו של שלמי. נכון. ורחל עטש, שהיא אחת מאלף נשותיו. היא נופרית. היא נופרית. זה שיר מופלא, שמלא בגידופים הדדיים. כן. טעם, טוב. זה אלתרמן, טעם. שזה מבחינתי <אח> אחד ה, באמת המשוררים והפזמונאים הגדולים. אלתרמן יתרגוב. לדעתי הרבה יותר, ולכן הוא גם זכור הרבה יותר מה, משיר המריבה השני, הרבה יותר מוכר. הפקה שעלתה בתיאטון הבימה ב-1963 או 1964. זה גם גלגול של הפקה שהייתה בתיאטרון אוהל. וזו הפקה שרצה מאות תיאטרונים. ממש. ברציפות עד שנות ה-80 המוקדמות. אילי גורליצקי, אני חושב, לא, מועמלת. ויונלד ארי. כן. הייתה גם כוונה להעלות את זה באנגלית, תחת השם I'm Solomon או משהו כזה, וזה לא צלח, ההפקה בעברית. הציגה גם מחוץ לארץ בעברית, אז זה הצליח, ו... שחקנים גדולים, בעקבות ההפקה יונה עטרי ואילי גורליצקי העלו את שוק המציאות. כן. זאת אומרת, הדואו הזה היה מאוד מוצלח, גם מבחינה קולית וגם מבחינה פרפורמטיבית, והם הציגו את שוק המציאות, באמת יכול להיות זוג מאוד מאוד מוכר, זוג בימתי, מאוד מוצלח. יפה, מאוד נשמע קצת. את שיר המציאות. שיר המציאות זה נהדר. שיר מריבה. שיר מריבה, כן. הייתי עוד בעניין של המציאות. שמשון בידי דלילה, אבל לא לך יהיה המלך, כי אין מפלצת שתדמלך, ואת כולך כדחלילה. <laughs> <laughs> <laughs> אם מדברים על דחלילים <laughs> שיש להם צורת מכה, <laughs> כדאי לך אם תקשיבי לי, פשוט בראי להסתכל. <laughs> עוד יש הרדל גדול בינתיים. ביני ובין תנין מצרים ראיתי תנינים בנילוס והם יפים ממך אפילו סססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס איזה הילוך! איזה קומה! וכמה בוך! ממש אימה! השמן זר בסולת! הדבש ונופת צור! ואיזה ראש חרפלת! ואיזה גוף שחור! ברצון מלוח! אף כפוף! מעוליש אף אין כאלה. אין כאלה. ממש. טוב, אז... רמי, מאותו אורח שלנו, ומנווט לנו את השידור, התוכנית. אז אנחנו עוברים מאלתרמן מאל לאלתרמן. אותה, אותו צוות יוצרים, נתן אלתרמן וסשה ארגוב. Mm -hmm. בעקבות ההצלחה של שלמה המלך, שאגב ניבאו לה כישלון מטורף, אבל זה הצליח. העלו אה, מחזמר נוסף של אלתרמן, שנקרא אסתר המלכה. כן. שלא הצליח. אה, מה שכן שרד זה אחד השירים המופלאים של אלתרמן וארגוב, והוא שיר ארס, מה, אה, חל ועיר, נדם ופתע, והשיר שבחרתי זה שיר שביצע אותו שמעון בר, שהוא גילם את הדמות הראשית בהצגה, שסיפרה את סיפור מגילת אסתר, הוא גילם דמות שקראו לה מונדריש, שמדובר בסוג של זמר, קונפרנסייה, אה, ליצן עודד כזה. Mm -hmm. הוא אגב שר במקור את שיר ארז למלך אחשורוש, שגילם אותו אברהם אלמור, ואחד השירים שככה הוא מספר על עצמו בתור אקספוזיציה, זה שיר הבטחן, שנשמע אותו. הנה, אז הנה שיר הבטחן. segam chalimloja Ocmeluchan palhanni krahago al kimbimeni Hu chavalaj mivakuga Pela zeul zebe speħ حdri mordim Kol kavot kolega. שני בתכנים נעלים, שני נודעים בקהל, שני קומדיאנטים גדולים, בתכן יהודי וגורל. הם עומדים בדו-קרב, שאין קץ לו עד רגע, אבל אף על פי כן ממשיכים, ממשיכים, כל הכבוד, כל רגע. אשר הצערות מסביבי נצטברות ואומרות והורידות ישחת חצי. אני קם ואומר נמרצות וקצרות, אמנם צר לי מאוד צרות יקרות, אך המתינו נא כולכם יחד. <אח> הנה שמה עומד מזלי המצחיק, ייכנסו בו כולכם שמה נוח, וכל מה שתוסיפו לו זה לא יזיק, אז צועק הגורל, שמן המונדריש תפסיק, אל תתחכם, אין כוח. שני בת-חנים נודעים, שני נודעים בקהל, שני קומדיאנטים גדולים, בת-חן יהודי וגורל. הם, הם עומדים בדוקרב, קרב שאין כצדו עד רגע, אבל אף על פי כן ממשיכים, ממשיכים. כל הכבוד, חולגה. דיוקסים, מאה ושש עפים. אוקיי, okay, אז זה היה שיר הבטחן. זה היה שיר הבטחן, כן. הכל שאי אפשר לטעות בו. שזכור okay. כמובן לטוב בין מרב... מרביית מועדון התיאטרון. Okay. Uh, השיר הבא שבחרתי זה השיר uh, בלד על האישה. הביצוע המקורי של ב... בלד על האישה. Uh, השיר מזוהה עם, אמנם עם נורית גלרון, okay. אבל מי שביצע אותו במקור היה סאסי קשת, במסגרת ההצגה שמקראה ארבע נשים, שכתבה אותה פם ג'יימס, mm -hmm. שהייתה אחת המחזאיות הפמיניסטיות הראשונות החשובות. את המחזה תרגמה תרצה את אתר, היא גם כתבה את השיר עבור המחזה. ההצגה מספרת על ארבע נשים, ארבע חברות, שחיות יחד בדירה אחת, כל אחת והסיפור שלה, אחת מהן מתאבדת בסוף ההצגה, הבחורות מוצאות את מכתב ההתאבדות. והשיר הזה נשמע. Mm -hmm. uh, כולנו יודעים uh, מה היה סופה uh, הטראגי של uh, תרצה אתר, mm -hmm. שהלכה לעולמה הסמוך uh, לבכורה של ההצגה. השיר גם מתאר בעצם את הדמות שבוחרת לשים קץ לחיה במחזה. כן. Mm אני -hmm. חושב שיש גם באיזשהו אופן את, uh, את הסיפור של ש... תרצה אתר. בדיוק. אז הנה. והנה זה בא. בסוף זה יעבור. תקליט. uh uh I love you. Thank <laughs> you. לא נגמר שום דבר, יש לנו מעניין. עוד יש לנו מספיק זמן ה... לתוכנית. ה... ה... איך שהוא את זה ככה, כל כך רגוע, כל כך... מספרים שבזמן החזרות, ה... יונה אליאן, הקאסט בעצם היה, לא ציינתי, דליה פרידלנד, שיפרה מילשטיין, יונה אליאן וטינה טולין. Mm -hmm. מספרים שכשהגיע השיר לחזרות, יונה אליאן רצה אל הטלפון הציבורי ואמרה לסאסי, תקשיב שיר, שאתה חייב לשיר אותו. וכך היה, והיא <coughs> היסטוריה. Mm -hmm. ועכשיו, איך אנחנו אומרים, למשהו שונה לגמרי. נכון. טוב, בוא נתחיל לשמוע. אחר כך נעלה נשמע. על זה. הגיעה לכנ"ל עם סוודר שסרגה לי וסנדוויץ' עם בשל ושני הרמטכלים קפצו בבהלה אמי הגנרלית הגיעה לטעלה הביטומן קרא לי פשוט זה לא נורמלי אמי הגנרלית הגיעה לטעלה הביטומן קרא לי פשוט זה לא נורמלי אמי הגנרלית הגיעה לטעלה הגנרלי הגיע למעוז ומה שאזהרה לי אסור לי גם לרמוז על חמא קדש וקל לי מרה גם מן הכתודי אמי הגנרלי תפסה את הפיקוד אמי הגנרלי בכלל לא נבהלה לי אמרה ותרלה לה לי תפסה את הפיקוד הגנרלי הגיע לסואץ ממול מייד גילתה לי מרשל ועוד יועץ רוסית היא לא יודעת אך די בבולגרית עובדה שהמרשלים ברחו מן החזית על מה שהיא אמרה שם לעזור עינה מרשה לי עובדה שהמרשלים ברחו מן החזית על מה שהיא אמרה שם אימי הגנרלי. הגנרלי, פיני בן ארי, זה ששאר, mm -hmm. דן אלמגור, נורית הירש, ואת המחזה כתב אלי שגיא, וזה היה שוס, כמו שאומרים. שלאגר אימים, לא רק בארץ אגב. לא רק בארץ, גם בדרום אפריקה, לא? אני חושב ש... אז ככה, קודם כל זה רץ באמת מאות פעמים, והיו למי שגילמה את התפקיד הראשי את הגאולה נוני המנוחה. מי שהחליפה אותה הייתה נורית כהן, גם המנוחה. וההצלחה הייתה כל כך גדולה שזה הוצע גם בחוץ לארץ. זה הוצע גם ביידיש בארץ. מי ששיחקה את האם הגנרלית הייתה ג'טה לוקה. Mm -hmm, כן. ובחוץ לארץ, בגרמניה, שיחקה אותה אדנה פלידל. Mm -hmm. ואני חושב שבווינה, או בארץ נוספת דוברת גרמנית, ליה דוליצק היה. זאת אומרת, זה באמת רץ בכל מיני... Uh... וזה עכשיו, שוב, כן. בהפקה חדשה. כן. של... של... מימון, אני חושב, לא זוכר משמו. עם ציפי שביט. ציפי שביט. עכשיו, תשמע אה, סיפור. הייתי ילד, כן? Mm -hmm. אנחנו מדברים על 1970, 1971, משהו כזה. עכשיו, במכון ויצמן, אבא שלי עבד במכון ויצמן השנים, מכון ויצמן, מדי קיץ, היה מה שנקרא לילות קיץ, mm -hmm. ברחבה שמובילה ל... לארמון הנשיא ולקבר ויצמן, יש שם מין אה, רחבה שאפשר לשים שם כיסאות. ושם היו מעלים מופעים, mm -hmm. בקיץ, רק בקיץ, yeah. זה פתוח. Yeah. עכשיו, אין uh, מקומות שמורים, אתה צריך לבוא שלוש שעות לפני כדי לתפוס מקום. ואם מסתירים לך, מסתירים לך, כי זה מאוד, זה ישר, yeah. זה, yeah. אין, אין, אין שיפוע. ראיתי שם את אמי הגנרלית. Mm -hmm. זה אני זוכר, yeah. את הגנרלית ראיתי שם mm -hmm. כשהייתי ילד, mm -hmm. כמו שראיתי שם את סינם הגשש כשהייתי ילד. ועד כאן uh, תוכניתנו זכרונות ארץ ישראל. יותר מזה אנחנו לא צריכים. זאת אומרת, לראות את הדברים, ממש אה, לחיות אותם, שזה נהדר, לא רק לדבר הלאה, אלא ממש לחוות את, את הדבר. וזו באמת הייתה הצלחה מאוד גדולה. זאת אומרת, תקופת מלחמת ההתשה, הקהל... אה... למרות שהביקורות לא מתו על זה. בכלל, העניין הזה של תיאטור מסחרי, תמיד הסתכלו עליו ככה בצורה קצת עקומה. ומי שכתב אותו זה אלי שגיא, שהוא אולי המחזאי והכותב, אחד המוצלחים של התיאטרון. הוא עשה גם את המסעדה הגדולה, נכון? בהמשך, נכון. בטלוויזיה. אבל על הבמה הוא עשה באמת שלל הפקות עם ש... שמות אה, כמו אה, בניית דוקטור ובקרוב אצלכם, שאגב גם הפך להיות סרט, זאת אומרת, עקרו שני מחזות ועשו ממנו סרט אחד. בקרוב אצלכם, כל מיני מחזות כאלה על חילופי זוגות ו... ודלתות מסתובבות. ואני חושב שעימי הגנרלית היה באמת אחת ההפקות היותר מוצלחות. וגם השיר. עכשיו, לימים כמובן היה סרט שפחות הצליח. גילה אלמגור בתפקיד הראשי. גילה אלמגור. ו... שנזכיר מה כתבו על זה? כאן אמרנו את זה ככה בשקט, כשהמיקרופון היה סגור. כיאה לאותה תקופה. אמירה מאוד... קשה. כן. אני חושב שמי שביים גם את ההצגה וגם את הסרט היה יואל זילברג. כן. גם במאי חשוב. כן. והבנתי שההפקה האחרונה די מצליחה, זאת אומרת... החלה גם אריכות ימים, אני יודע. ציפי שביט. ציפי שביט, כן, שאף פעם לא, היא... אוקיי, okay, מה אנחנו... זה לעד. אז מצה"ל לצה"ל, כן. uh, וההפקה נקראה הלהקות חוזרות. Mm -hmm. רגע לפני ש... שנות ה-80? 84, רגע לפני שהחליטו להחזיר את הלהקות במתכונת המיתולוגית שלהן, כי בעצם אמנם רפול פרק את הלהקות ב-78' okay. והקים את uh, מקהלת צה"ל, uh, אבל החבר'ה פעלו והוקמו צוותים okay. uh, מקוריים. אמנם אה, מחוץ לתקשורת, אבל יצאו, היו שם חבר'ה מאוד מוכשרים, אורנה ומשה דץ, רמי קליינשטיין, ריטה, אה, זאת אומרת, יצאו, יצאו חבר'ה מאוד מוכשרים. אלא שהם הופיעו עם נעליים גבוהות. לגמרי, וכן, ולא זכו לסיקור תקשורתי. אז קצת לפני, אה, מיקי פלד מעלה את אה, הלהקות חוזרות, אה, בבימוי דני ליטאי, אלדה צ'רי, מנהל מוזיקלי. ועם בוגרי להקות צבאיות, כמו, כמו אה, אברהם פררה, אירית ענבי, שמעון ויצלה. אהרון <ויר> פררה. כן, אהרון אורפר. אמרתי <אהרון>, אברהם. <אוהר>. אמרת <אוהר>. אברהם. <ויר> אנחנו <אב> נקדיש לאברהם אולי, כמה אולי שירים אברהם טובים. ב... לי ככה... טוב, אני אסתכל בעטיפה, יש לי ברירה פה. אה, אופירה יוספי, אני אה, חושב שמשה דץ, ירון חדד. <ויר> והשיר הנושא היה הלקות חוזרות, שככה מתאר את ה... את כל העניין הנוסטלגי סביב ה... מה שהיה עם הלהקות, בהחלט. אני זוכר את התקופה הזאת, כי אני הייתי בקטע שכל החבר'ה הירק התחילו לשרת, אני הייתי בא למילואים והייתי עושה להם ביקורת בלהקות. מה זה ביקורת? רמי קליינשטיין ורמי, ורמי ריטה וכל מי שבאותה תקופה היינו, הייתי עושה להם ביקורת בלהקות לראות, לראות אם הם מתנהגים כמו שצריך, אם הכל בסדר אז הם שנאו שקוד... אותך לא שנאו אותי, הייתי, הייתי מגיע להופעה, בא רואה שם מה מומי מדווח שם, רואה בכלל הם יודעים איך לעבוד או לא יודעים לראות בכלל, אם בכלל ما, מה שהם עושים דומה למקור מה שהם התחילו איתו בכלל. גדירותיי ורבותיי, כלל אתם, אתם, אתם, אתם אנחנו מגלים צד, <laughs> צד חדש באישיותו של מושה ירונסקי, השפיון. מה זאת אומרת, מבקש. זה היה חלק משירות מילואים מעניין, <laughs> להגיע כל פעם ללהקות אחרות לראות אותן. ולראות מה הם עושים, ולראות אם בהחלט זה דומה למה שהם זה. קרה שאתה פסלת מישהו? חזרת לעורף ואמרת... לא, לפסול לא, אבל אני זוכר שפעם אחת היה, הם הגיעו לקו מסוימת שהייתי איתם, הם הגיעו לאיזשהו מקום, הם עשו ברדק נוראי. ו... וזה היה לא לעניין, ואז אני יודע שאני... ריתקת אותם. אני... אני, אני לא ריתקתי, כי אני רק דיווחתי... הוא רק דיווח להבא... לאחור. לאווי ובידור, רבותיי, בואו, צריך לקחת את הלהקה לאיזושהי שיחה רצינית, כי ככה לא... ככה זה לא לעניין. בואו נשמע <אח> את הלהקות חוזרות. הנה. מגיע. בסוף. מגיע. Thank <laughs> you. מפני על אף כל האסה הזאת, הנהגות חוזרות. הנהגות חוזרות. למרות הכל ואף על פי חוזרים כל השירים, והם בשיחה ובפי קרובים ומוכרים. מונח על הזורם לים וגש נהרות, תכשירו כאן איתנו כי הלהגה strength <laughs> foreign צפג הגויים ואחרי השערות אפשר להשאיר במלוא גרון עליה כל חזור והם חזרו, חזרו. בומבסטי. בומבסטיק. בומבסטי כזה. עד שגבעו שוב. כן. אבל ככה, זו דרכו של העולם. כן. זאת אומרת, אף אחד לא יכול להחזיר את uh, תור הזהב של הלקות הצבאיות, שנות השישים, שנות השבעים. כן, זאת כבר לא תקופה יקרה, אחרת לגמרי לחלוטין. לא יחזור, כן. ואין מה לעשות. Mm -hmm. אבל, אבל, הנה כאן, uh, אנחנו עוש, עכשיו עושים קישור למישהו שהיה בלהקה צבאית. נכון. צוות הוואי סיני. שלמה אידוב, כן. בשנת 76' התיאטרון הקאמרי מעלה הצגה בשם ילדי הירח. Mm -hmm. מי שביים אותה היה חנן סניר שככה עשה את הקאסטינג, ואחת הבחירות ה... שהיו אז שנויות במחלוקת הייתה הבחירה בחנה לסלו, mm -hmm. שככה כן. מאוד הופתעו, אבל היא הוכיחה את עצמה, וזה סיפור זה על... היה לפני גבעת חלפון? כן. <laughs> וקצת אחרי הלהקה הצבאית, לא, איזה שנתיים, שלוש אחרי הלהקה הצבאית. <אח> המחזה מספר על קבוצת uh, סטודנטים בדירת שותפים. הצעירים אז היו מיכאל ואשוויאק, שמיל בן ארי, עמוס טלשיר, טלשיר, גליה אישי, אורי אברהמי ומתי סרי. ובמהלך הצגה, בעצם זה הייתה סוג של, היה נוהג כזה להשמיע שירים. תוך כדי ההצגה, זאת אומרת, בהפסקה או בסוף ההצגה, כחלק אינטגרלי מכל הדבר. זאת אומרת, זה לא שהזמר שר על הבמה את השיר, mm -hmm. והיו לא מעט מקרים כאלה, הייתה את האידיוטית, ששרה מירי אלוני, בהצגה האידיוטית, כן. וגם במקרה הזה, ושנתיים לאחר מכן, כשהוקמה אצל אה, מכוון, השיר הזה אה, חודש, בהפקה יותר... בנוסף לא קצב. זה באמת הביצוע הראשוני שהופיע על תקליט פרומו, כקידום, כדי לקדם את ההפקה. כן, אוקיי. שלמה ידוב. שלמה ידוב, בואו נשמע. ילדי הירח. שדונובן ודילן הפריכו יונים במצעדי הפזמונים הם שרו לטיבי באישונים גדולים ובוהרים שילבו קולות ולבבות כמו גשר על פני מים סוערים הם למדו את האמת מילא ניברוס מגינסברג מן הכתובות ברכבות התחתיות הם שרו נתקבר במצעדי חירות ואהבה בשק שינה זוגי בצד הכביש מצאו שוויון בריאות וגם הפך אחד אחד היו נאספים מגודלי שיער ויחפים חולמים ביחד ואפים ילדי הירח ילדי הירח, ילדי הירח, ילדים יפים. מייק בלה שלושים גלולות ודיק עובד עם אבא. ברות יש ילדה מוודסטוק או מקנדה לנורמן יש חנות מזון טבעי. טוב, אנחנו ל... יורדים לרקע כי... כי אנחנו אה... גם רוצים לשמוע מרמי אה... על, על התוכניות שאתה כותב. כותב. Okay. אז במסגרת המשרה שלי בתיאטרון, לצד ניהול הארכיון, אני כותב במשותף את התוכניות להצגות השונות. גם עושה את התחקיר mm -hmm. וגם עורך אותן. כל תוכניה, לפי ההצגה ש... היא נכתבת עבורה. כן. אז eh, למשל ההפקה הבאה של התיאטרון היא המחזה מרמיקה שלי. אה, ש... משירי יאיר רוזנבלום. ממש. כן. עשו על זה עבודה דרמטורגית רצינית ושינו מעט את המחזה. אבל הם, השירים הם השירים של רוזנבלום. אז לצורך העניין אז עולים רעיונות, למשל... לבקש מאביבה בנו, שהייתה הסולנית של השיר "ראיתי נער", שככה קצת נשכחה, לבקש ממנה לשמוע את הסיפור שלה, איך היא חוותה את התקופה בלהקת הנחל. כן, שמואל. נכון. כן. <אח> איך היא חוותה את התקופה, קודם כל תקופת הזוהר של להקת הנחל, שזה... <אח> תקופת הזוהר זה 67' עד 72', היא הייתה ב-66', 67'. אלו גם השנים שרוזנבלום התחיל ממש ככה לכתוב ברצינות ללהקת הנחל ואחר כך לשאר הלהקות, לפיקוד המרכז ולהקת חיל הים. פנייה לכל מיני חוקרים או אנשי אקדמיה שככה הסתכלו על ה... על, ה... על העניין מזווית יותר ככה, אבל הרצון הוא שזה ידבר ל... לכל הקהלים, כי אני בעצם זוכר את עצמי בתור ילד, שקראתי את התוכניות שהוריי היו מביאים, שהיו קונים מהתיאטון, והיום אני בעצם עובד עם מי שקראתי את התוכניות שהיא כתבה, שמהם למדתי את כל ה... את המטריה. הזה. זה בעצם מה שמשך אותך ל... אין, כן, בהחלט. הזה. לגמרי, זאת אומרת, ממש... זה מופלא כי באמת המושגים הראשונים והתשוקה וה... לדבר mm -hmm. בעצם מה... התחילו מהמקריאת התוכניות. ואני mm -hmm. אחזור לארכיון, בעצם הארכיון, ארכיון הבימה הוקם ממש איך שהבימה הגיעה לארץ, הבימה הגיעה לארץ פעמיים, פעם ראשונה ב-1928, היא שלטה mm -hmm. מספר חודשים. ולאחר מכן, אחרי מסע באירופה, הם חזרו לארץ סופית ב-1931, ויחד איתם הגיע אדם בשם יעקב רפלוביץ', שהוא היה איש מנהלה, והוא נהיה להם את הארכיון. עכשיו, הבימה מההתחלה הרגישו שהם שווים יותר מכולם, מתארים תחושה של התיאטרון העברי המקצועי, שאני מזלזל חלילה, אבל היה משהו כזה שהוביל אותם. ו... מוביל אותנו ל... לשיר שנקרא, תל אביב הקטנה. זה לא יחזור בעצם, זה יחזור. זה לא יחזור. כשאנחנו נגמור כאן, אנחנו נסכם עם רמי על הפעם הבאה. ברור לחלוטין. כי יש עוד המון... כי הפסקנו אותו באמצע. לא, לא עושים דברים. הפסקנו אותו באמצע. לא, אני מסרב. אתה חייב להגיע לפה. אמירה תכריח אותך. אז קודם כל, תודה. גדולה מאוד שהיית כאן איתה. תודה, תודה. אנחנו נהנינו מאוד לשמוע את הסיפורים. מעניין מאוד. תודה. תודה למשה ירונסקי. תודה לך, אהרן מורק. תודה לאמירה שהפיקה. תודה לדותן הטכנאי. ואנחנו מסיימים עם? תל אביב הקטנה, הוורסיה השלישית, היו מספר הפקות. בהפקה הזו משנת 70', אוכל יטס, אביב אבנו, חנן גולדבלט, דבושיק לוי, הפקת תיאטרון בימות, חיים חפר. זה לא יחזור. זה לא יחזור. ממש. כל זה כבר איננו. כן. אבל אתם תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד תוכנית של מעדן ויניל, וגם רמי סמו יחזור. אנחנו עוד לא יודעים מתי, אבל הוא יחזור. יחזור, יחזור, ודאי. הרוח תושב, מעל נשב, נשב על ספסל בטיילת. שחפים ויונים, בתים לבנים, העיר זיכרונות מאבדת. עולות נוצצים, שדרות בלי עצים, ירח מעל הרצלי,